Rugăciune de mulțumire pentru taina spatului Dumnezeu. Aleluia slavă ție tată Ceresc, a toată Te iubim și îți mulțumim pentru felul în care ai împlinit cu noi spatul cel Dumnezeu. Să facem pe om după chipul și asemănarea noastră. De aceea ne-ai dăruit cuvântul care era lumina cea adevărată,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 de unde am venit în chip minunat și unde vom ajunge? Ne a arătat cât de mari sunt iubirea, grija și înțelepciunea. ta. Ce mare este taina, care a ascuns-o când ne creia? într Prin întruparea Fiului tău ce iubit ai vrut să ne unești, prin Domnul Isus Hristos și Slava ta, să ne porți prin foc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 pentru ca apoi să primească rolul de a sluji ca un înger, învățând alte suflete, princă Tu ne-ai zidit prin hotărârea Ta cea dumnezească. ne-ai plăsmuit cu dulcea mână asta după tipul și asemănarea Ta, ne-ai învățat poruncile Tale cele sfinte și juditoare de pace,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 Din rătăcirile noastre ne-ai îndreptat, cu dreapta ta cea puternică, Domnul Iisus Hristos ne-ai prins, ne-ai ne-ai certat, ne cu peceța ta ne Cu faptele sfințelor tale porunci talanții i-am înmulțit. În misteriile tale cele celești au o pomoară de preț, Subletele neamului nostru le cu animat, pe ne-a ca să vedem în trup Domnul Hristos, ca pe niște mărgele ne-a sau ne chemat, ca un Sfânt trup, ca un Templu neamul, în care glasul tău, duios, l-am ascultat. În noi, de tale, cele fără de număr, le-ai așezat. Cu înțelegerea și cunoașterea Sfinților Tainelor ne-ai binecuvântat. De aceea te slăbim, te iubim, te slujim, fiindcă sensul nostru de a fi l-am Noi, porunca ta, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul tău, din toată inima ta, din tot cugetul tău, am ascultat și de aceea la tine neamul nostru mai. Ne